Никополі, Береславі та інше. А тепер, коли занепало чумацтво, ці спорудження поволі зникають, бо вони потрібні більше. А замість того будуються інші, легші. Найпервіснішим способом перевозиться вантаж на скотині. Є, коли накладають його головним чином на коней. А цей спосіб дуже довго практикувався і на Україні. Особливо тоді, коли перевозити на волах було б дуже довго або неможливо по вузьких лісових стежках. Цей спосіб зустрічаємо за часів літописів та в козацьку добу, коли значно частіше їздили на конях верхи, ніж тепер але і у наші часи той, хто їде чого-небудь вверхі, везе з собою свої річі в саквах чи бисагах. Та й тільки таким способом можна перевозити вантажі в гірських місцевостях України, особливо на Гуцульщині. Там перевозять на верхових конях не тільки ріжні річі та харч, але й течева як молоко, сировотку тощо. А в деяких місцевостях навіть мерців. Про що скажемо нижче, в главі про звичаї та обряди. Їзда верхи на конях дуже довго була найбільш уживаним способом пересування на Україні. З приладів щодо їзди верхи літописні перекази згадують про сідло, за часів Олега та Святослава. А Згадують також і про стримена. Щодо острог, то про них згадують за козацької доби, та й то більше говорячи про поляків. Найдавнішим знаряддям пересування за допомогою запряженої скотини були безперечно дрючки, прив'язані до сідла чи до хомута на коні а можливо і до волового ярма, щось подібне до волокуш, що перетворилось потім у сані. Але з цього роду приладів заховалось на Україні тільки дещо на Карпатах, та й то вже в переходовій формі. Такі, наприклад, сані з влаками, тобто з дрюками, що волочились за ними ззаду, нам довелося спостерігати в селі Злоцькому на Лемківщині. Це були невеличкі сані, а з дуже короткими полозами. Кожний полоз окремо звуть там саня, а обидва разом сані. Та з поперечною перекладиною, що до неї причеплені два влаки, які тягнуться по землі. Влаки також з'єднані перекладиною. Сані обживаються вживаються і зимою, і літом, щоб перевозити дерево, а головним чином сіно з гір до села. Кольберг у своєму описі «Покуття» говорить ще про копаниці – сані, що зроблені з дерева, викопаного з корінням що природньо виросло в формі вил. Автор додає, що такі сані значно міцніші за сані з полозами. Найпростіші сані, які існують на Україні, відомі під назвою гринджол. Вони бувають і дуже маленькі, тоді їх дорослі вживають, щоб перевозити на собі легші річі, а діти – для забави. Великі гринджоли – прості та дуже примітивно зроблені сані. Вживають їх, щоб перевозити дрова та ріжні інші тяжкі речі. Гринджоли мають два довгих полози, що з'єднані між собою оплінами, тобто поперечними брусами. З'єднані таким способом – на кінцях оплінів, знизу – видобані дірки – і цими дірками насаджують їх на вертикально вбиті в полози копилля. На кінцях оплінів згори видовбані дірки,